«Ти такий мужній!» – сказала вона йому на вухо, опинившись у нього на колінах. «Як ти мене знайшов?» – проморкотіла вона, послаблюючи його кроватку. «Ти дозволиш мені погратися ще трохи?» «Я ще не награлась». «Дозволиш?» – Йоланта зазирнула йому в очі. «Мій безцінний!» «Ще трішки!» Юланта відповзла, не зводячи з нього очей. «Ще трішки пограюся! Ще трішки!» Богус підклав ще одне поліно, і вогонь запалав яскравіше. У комені вив вітер.